Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt två. Idag pratar vi bland annat om ägodelar, sanningar och den många gånger svåra balansgången utifrån texterna för 18 söndagen efter trefaldighet. Och nu börjar vi. Hej alla och välkomna till Tolkning pågår.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 Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Idag är det jag Ida Vreland som sitter här och tolkar tillsammans med Kristina Olsson som är diakon i Heliga Trefaldighetskyrkan i Malmö. Kristina är en predikande diakon som i texttolkandet gärna återkommer till de människor och situationer hon dagligen möter och vilket gör att det skrivna ordet får så mycket liv. Och Jag vill också passa på att tipsa om bloggen Samtidigt röster från diakonin i Malmö som hon har startat tillsammans med diakoniarbetarna i Fosia församling. Men innan vi sätter igång med samtalet så är det en fråga som Kristina och jag vill skicka med er i lyssnandet och som vi efteråt kände att vi glömde. Vi kommer prata en hel del om saker i våra liv som är hinder för att följa en kallelse eller saker som håller oss tillbaka och begränsar oss att se vad som är viktigt Men vi vände aldrig på begreppen och pratade om vad det är som gör oss fria och frimodiga att våga släppa taget och möta det okända och främmande Så de tankarna får du gärna ta med dig in i samtalet som den här gången utgår från Marcus evangeliets tionde kapitel och verserna 17-27 Och här Kommer texten. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud Du kan budorden, du ska inte dräpa Du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte stjäla du ska inte vittna falskt Du ska inte ta ifrån någon det som är hans Visa aktning för din far och din mor Mästare, sade mannen Allt detta har jag hållit sedan jag var ung Jesus såg på honom med kärlek och sa det Ett fattas dig Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga Då får du en skatt i himlen Kom sedan och följ mig vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa det igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga en för en rik att komma in i Guds rike De blev ännu mer förskräckta och sa det till varandra Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa det För människor är det omöjligt men inte för Gud Ty för Gud är allting möjligt Ja, Kristina Vad är din första tanke eller spontana tanke när du har läst den här texten? Oj, men det är mycket skulle jag säga just nu så fastnar jag faktiskt för det allra sista. Ty för gud är allting möjligt. Men det är ju mycket som leder fram mm. till den repliken. Den är ganska lång texten. Ja. Det händer mycket i texten. Själv så tänkte jag när jag läste den första gången så det jag fastnade för var det är så mycket typiskt mänskligt som tas upp i texten. Mm. Men om du utvecklar med den ähm, sista meningen här För gud är allting möjligt Jag tänker att den ger ett hopp i all den brottning som kommer innan Och som vi kanske kommer tillbaka till Eller som vi kommer tillbaka till, tänker jag Men just det här att landa i att Nämen, kamelen och nålsögat Det är ju omöjligt, precis som lärjungarna säger eh, Men det, ja, det är mycket Ja, och samtidigt så tänker jag när det finns en risk med den här sista meningen eh, att men ingenting är omöjligt för Gud, eller för Gud är allting möjligt så finns det en risk att man på något sätt, ja ja, då spelar det kanske inte så stor roll då om då kanske jag inte behöver sälja allt jag äger och ge till de fattiga för även om det är omöjligt för en kamel att ta sig Genom en ålsöga och en rik Och ta sig in i Guds rike så, ja, ja, men För Gud är ju allting möjligt Så det finns också den här Precis det är så lätt att lägga över det att nej, men Jag behöver inte göra någonting Men sen så tänker jag Det jag funderar på är Vad Jesus egentligen säger i det här eh, När jag läste texten Igår så skrev jag ner lite Och hamnade lite i det här Gå och sälj allt du har Och ge åt de fattiga och för mig har det tidigare varit en sån här Ja men svår sak att Sälja allt jag har, varför ska jag göra det? Men sen så säger Jesus också Kom sedan och följ mig Så är fokuset på kallelsen Eller på att sälja allt du har Och ge åt de fattiga Och det. vad innebär Kallelsen i ditt liv? Just det är det själva handlingen att han ska göra i det här fallet den här mannen eller att vi ska göra det som Jesus uppmanar oss eller är det just efterföljelsen då som är det där du Ja, är jag tanken? hamnar lite. Just och då det. tänker jag också Jesus kommer i texten hela tiden tillbaka till men hur svårt det är för en person som har mycket. Eh, hur svårt det är för en rik att komma in i Guds rike. Eh, och jag tänker lite Ja, men vad är det som binder oss? Vad är det som gör att vi inte kan följa kallelsen? Eller mm. vad är det som gör att vi inte ens hör när Gud kallar oss? Mm. Och då tänker jag att i många fall så kan det ju vara all vår strävan efter trygghet, efter rikedomar efter mm. att ta hand om allting som jag har skaffat mig att ansvaret för det på något sätt känns mycket viktigare Just. än att följa min inre röst eller Guds kallelse just det, det är ganska mycket som pockar på runt omkring oss som tar upp fokus på vad som faktiskt är viktigt. En, en annan sak som, som jag tänker på den, när vi är inne just på den, de här sälj allt och äger och sen och följ mig är att vi får ju inte reda på. Alltså mannen här blir bedrövad, står det? Eller hur? Ja, han blir bedrövad och, och går därifrån. Och går därifrån. Så det är på något sätt Han får ju inte det svaret han vill ha Utan det blir jobbigt för honom Okej, nu ska jag sälja allt jag äger är det, är det det som krävs? Och så går han berövad därifrån Och så vänder sig Jesus till lärjungarna Och på något sätt Och det tycker jag är lite svårt Det här hur han nästan Inte pratar skit om honom Men han pratar om den här mannen Bakom hans rygg Eller om honom när han har gått därifrån så Hur svårt är det inte för en rik, att, eller hur svårt är det inte överhuvudtaget att ta sig in i Guds rike men så vi, vi får ju inte re, reda på mer, vad händer egentligen med mannen när han kommer hem eller promenaden hem eller vad han nu, hur han nu tog sig hem ehm, vi får inte reda på hans tankar vi får reda på att han, han blir bedrövad där och då men vad händer sen med honom och det är ganska intressant att fantisera kring verkligen och jag tänker lite, om ja en hur fungerar jag själv och hur fungerar många av oss mm. när någon säger någonting till oss som vi nog vet är sant mm. men som vi inte vill höra det är ju sällan som vi säger ja du har rätt, jag ändrar mig precis, Ofta så brukar vi reagera med frustration eller kanske ilska eller försvar, eller hur? Ja. och sen ja, men just det här att det får processa ja. och det kan faktiskt hända att det är någonting som börjar gro där och då men att resan fram är betydligt mycket längre än vad kanske omgivningen eller till och med vi själva hoppas på. Mm. Det är det här klassiska som vi ofta pratar om i kyrkans värld, att vi sår mycket men vi får inte skörda det. Vi vet inte var våra ord landar eller vad ett möte, vad den andra tar med sig av det, det får vi kanske aldrig se. För oss kanske vi inte tycker att det var något särskilt med just det där mötet men för den andra så kanske det betyder något väldigt mycket. Men verkligen. Och jag har tänkt på det här just med Jesus. För att han är ju ganska hård mot mannen mm. överlag. Jag tänker på den här första repliken Varför kallar du mig god? Mm. Det är bara Gud som är god. Och då tänker jag. Men varför säger Jesus det? Mm. Det är liksom. Mm. Han är ganska provocerande i texten. Jesus eller hur? Ja. Han är lite sådär. Åh. Oh. Alltså måste hålla på och fråga mig de här frågorna och snäsar av nästan det kanske är så bara som jag läser in i det men man kan ju läsa det med betoning på olika sätt så men det är nästan som man snäsar av först då både den här rike mannen och så lärjungarna också att han, han, han säger till dem att det är omöjligt och det vill ju inte de heller höra eh, att ta sig in i Guds rike och och jag, jag tänkte så här vad har egentligen hänt innan varför är han lite sån eh, eller varför tolkar jag honom sån och då så kollade jag precis innan så har det varit händelsen om Jesus och barnen när lärjungarna visar bort eh, barnen som vill komma fram till Jesus men Jesus då blir ju arg och sa låt barnen komma hit till mig så på något sätt så tänkte jag ja ja, men det kanske är lite ljuset av att han på något sätt är lite irriterad har ni inte lyssnat på någonting vad jag har sagt? Mm. Och likadant frågorna i den här texten som både lärjungarna och mannen i början ställer är ju mycket jag, jag, jag alltså mitt, hur kommer jag eh, in i Guds rike? Alltså det, det är väldigt så mycket vad ska jag göra för att eh, få gången av någonting? Eh, och, och jag tänker att kanske Jesus vill inte att ja, men det är ju inte för för vår egoistiska skull vi ska göra goda handlingar tänker jag utan faktiskt för de fattiga människorna eller nöden och lidandet det är ju att vi ska göra det för kärleken till nästan inte det som gagnar mig själv nej men verkligen och sen tänker jag i ljuset av detta med barnen att då säger ju Jesus tidigare också hur man kommer in i Guds rike egentligen mm. jag tänker mm. att du måste bli som ett barn du måste vara lika öppen mm. just det och det har de inte lyssnat eller förstått de, har bara, de frågar återigen ja. ja. och där tänker jag att det blir ju också det här jag kommer tillbaka till det här att vi binder oss själva på något sätt ett barn är inte bundet mm. på det sättet, mm. det följer sitt inre mycket mycket mer och jag tänker liksom när jag ser hur vårt samhälle ser ut idag att de flesta av oss är bundna på så många olika sätt jag tänker att det är inte alltid lätt för en om man nu ska ta det bokstavligt så det är inte lätt för en fattig att komma in i guds rike heller för att du är så förblindad av allt du måste mm. uppnå för att följa samhällets normer på något sätt att ja, skaffa de saker som man ska ha för mm. att vara accepterad, att kunna visa på att men jag kan visst sköta mitt eget liv på ett ansvarsfullt sätt och när du väl har allt det här som du vill uppnå. Ja men då är det det som binder dig. För då kan du inte göra det där du drömmer om. Du kanske känner att nej men jag vill egentligen. Åka och volontärarbeta på andra sidan jorden. Eller vad det var om det. Men mm. jag måste ju betala det här och det här. Och hyran har jag där. Och jag har ju mitt jobb. Hur ska jag kunna mm. ja, släppa? Precis. För det var också det jag tänkte på. Att den är ju ganska aktuell också idag för oss, den säger mycket för oss idag just de här sakerna, vi har mycket som binder oss och också vad är den här texten går också emot det som vi upplever som status och prestige och alltså den är ju helt emot det vi ser upp till dem som är rika idag, de som kan få all, vi vill ha allt på en gång, vi kan skaffa oss allt på en gång som vi vill, vare sig vi kan eller inte för man kan köpa på avbetalning och allt vad det är, så, och, och den här statusen med så alltså att pryla ger status och allt sånt, så den går ju verkligen emot allt all den där, det som du pratar om vad många människor känner krav för idag mm. och jag, kan, jag brottas ofta med det själv och jag tänker också som i min roll som diakon här mm. att ja men det är en stor diskussion ofta blir det i mitt arbete huruvida det hjälper att ge en person pengar när det är det personen kommer att be om och läser jag den här texten en dag när jag är väldigt kritisk mot det arbete jag själv kanske gör så kan jag tänka att nej men här sitter jag och så säger jag nej till någon och sen går jag hem till min lägenhet och äter min middag som jag själv har valt och Ja, men planerar min semester och har precis sagt nej till en person som inte har någonting. Och vad är då det och vad säger det? Just, det, vilken intressant infallsvinkel, ja. Ja, ja för det det står ju verkligen ge, till, ge peng, dina pengar till de fattiga. Jag får, också, jag får ofta den frågan när jag är på gymnasieskolor i klassrum och svarar på frågor kring tro, religion och så. Då är det väldigt ofta eleverna frågar mig Får du lön för det du gör, och du säger att det är ett jobb som alla andra jobb. Så, alltså, jag får ju såklart jag måste kunna leva som att vara präst. Jag måste kunna, även om jag eh, jobbar i kyrkan så och det finns det här idealet ju. Eh, och så alltså, ja, men idealet att vi ska ge till de fattiga. Och så får jag själv lön för detta. Eh, och vid ett tillfälle jag var i en klass så fick jag så här lite samvetskval. Och så sa jag, Aa. och så säger Jesus sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och vilken hycklare är jag då? Här står jag för lön för det jag gör och, och kan ha ett hus och bil och åka på semester. Så jag lever ju inte som jag lär. Jag kanske, inte, jag kanske borde göra detta som volontär istället. Och det var det någon elev som räckte upp handen och sa Ja men det förstår du väl att du kan ju inte, hade du inte haft några pengar hade du inte kunnat göra det du gör nu för då hade ju alltid gått åt för att ha pengar till mat och, och boende och sådär Jag tänkte ja men det var ju faktiskt klokt sagt av henne och det dämpade mitt sam dåliga samvete något. Ja men verkligen och jag tänker att ja, men det är väl en balansgång i det här som i allting annat jag kommer alltid tillbaka till det här balans Mm. ibland behöver man tappa den men just i sådana här fall så tänker jag att ja men det är också någonting i att bara ta av det man har och ge till en fattig, då ger man inte den människan mandatet att själv kunna resa sig upp mm. sen ibland så behöver man hjälpa till rent ekonomiskt, men det handlar också om att göra som Jesus ofta gör i andra sammanhang, är ju att lyfta tillbaka ansvaret till den personen mm. Så egentligen så kanske inte Jesus menar bokstavligt att trycka dit den här mannen på det sättet som vi kanske tolkar det direkt. Sälj allt du äger, ge till de fattiga. Eh, utan det handlar om det som vi kanske var inne på i början där. Vad, vad är det som binder mig och vad är det som hindrar mig från att, att följa den här kallelsen? Ja, men jag tänker det. Och just i det här fallet så är det mannens pengar och trygghet som ligger i vägen för honom att kunna följa mm. Mm, det är sant hade det varit en annan som kommit fram kanske han, han eller hon hade fått ett annat svar mm. ja. Det är också intressant för att den, den här texten den nämns ju ganska ofta, alltså, den tas ju upp titt som tätt just också när man tycker att eh, kyrkan har för mycket pengar eller att eh, kyrkohedar och biskopar och allt vad det är att de, de tjänar mycket och, och så kan man höra så här ibland från ja, men att man nästan vill trycka dit, titta, ni lever inte som ni lär se vad mycket pengar eh, och det är en väldigt stor risk med den här texten att man använder den att trycka dit Dit, sätta dit andra och få andra att känna just dåligt samvete Ja men verkligen och jag tänker men där blir det så tydligt för jag tänker ju att kyrkan är bunden, särskilt svenska kyrkan mm. av att ha så mycket pengar för att det blir också ett fokus att ja, men när pengarna minskar, att, ja, men då plötsligt så tänker man bara på det och blir rädd mm. för att gå vidare och ibland tror jag att det faktum att vi är en rik kyrka Gör att vi missar att se saker ur andra människors perspektiv, ur ja men, fattiga kyrkos perspektiv eller ur ja men, andra synvinklar överlag. För att vi har varit så vana vid att vi kan fixa allt, mm. vi är stora, vi har mandat. Ehm. Ja, jag tror också det. Jag tror det är med. Och om vi då läser den här texten utifrån en fattig persons perspektiv eller en. Liksom en, en kyrka som inte har som får kämpa med sina överlevare som inte har eh, pengar om vi läser ur deras perspektiv hur ser vi på texten då? Jag tycker Det blir en ganska peppande text på något sätt mm. att jag är inte bunden av mina rikedomar och det kan vara svårt på många sätt för att det är mycket saker som praktiskt blir svårt när du inte har pengar men samtidigt så kanske det kommer in någonting annat. Du blir tvungen att förlita dig på Guds hjälp på ett helt annat sätt. Mm. Och det är ju faktiskt inte negativt just i den andliga kontakten, eller vad man ska säga. Mm. Men... Precis, jag tänkte också det att det blir någon pe mer peppande text. Mm. Lite, och, och läser man vidare också, för vi har ju eh, i kyrkåret här så har vi bara huggt av texten eller vi, vi två har inte varit med och bestämt detta. Men texten är avhuggen, för sen kommer ju då att den största första, eller den sista ska bli den första och den minsta den största. När Jesus vänder på perspektiven. Och det är ju en väldigt, kan jag tänka mig, kanske inte tröster fel ord men så där peppande för de som verkligen kämpar och kämpar. Men det är också någonting som vi inte kan lägga på någon annan. Jag, jag var i ett sammanhang och skulle hålla andakter på ett ställe för hemlösa och, och så är det ensam jag är ja, med jag ska hålla de andakterna så läser vi något liknande, något liknande om det var den texten därefter just om det här eller att man skulle få rikedomar i himlen istället eller vad det var. Och då så säger den här som jag är med Tänk vad skönt det måste vara för er Att höra att sen i himlen Då blir ni belönade Och jag kände nej säg inte detta Säg inte detta Jag blev så här kall i hela kroppen Och sen kommer det fram en man till honom efteråt Och är jättearg En av dem som var med då Det var ett café Och han säger hur kan du säga något sånt Det är ju här och nu jag behöver hjälp det är ju nu. Jag bryr mig väl inte vad som kommer sen Utan det är här och nu jag behöver hjälp så det är också så lätt för oss liksom i, som är som, menar, som har privilegier att på något sätt tröst, tro att vi tröstar andra med så den här typen av texter Ja. och jag tänker den här texten den skapar ju också jag tänker kanske inte bara den här utan flera texter som har gett någon sorts fattigdomsideal att mm. som kristen så ska du leva i fattigdom och du ska offra upp liksom det du har och Ja men ge upp din egen bekvämlighet um, Och där tänker jag att I vissa fall så stämmer det För allas vår kallelse ser olika ut mm. um, Nu har jag två spår Tänker jag på. Um, Det ena tänker jag Apropå det här med det du sa Om de här hemlösa Som behövde Något helt annat än att höra just det här Att de är sen i himlen Så tänker jag också det här Nu går jag också Tillbaka till de människor jag möter här i mitt jobb eh, och då minns jag särskilt några familjer där familjen har barn och de kommer hit för att de har inte råd att köpa mat. Men barnen har en iPhone och senast senaste märkesskorna eller vad det nu skulle vara, ja, men senaste töjan som man ska ha. Och där tänker jag att på mig själv. Ofta när jag går och handlar kläder så går jag på myrorna och köper en kjol för 30 kronor och är jätteglad för detta. Eh, något som för mig känns bra. Jag tänker på miljön och jag väljer det här själv. Medan för en person som verkligen behöver så är det bara stigmatiserande mm. att bli en sån som måste gå och handla på myrorna. Jag mm. behöver kunna visa att jag kan ge min familj. Just det det jag behöver ge dem Precis. och då tänker man att ja, men det är märkeskläder, det är telefonen, mm. allt det här som är markörer för att mitt liv är okej mm. och då tänker jag lite, men vad, hur har vi skapat ett sådant samhälle ens? Liksom? Mm. Ja verkligen, det, så det finns fortfarande kvar det här att Oh, har du köpt dina kläder på UFF? Eller? Som man hörde, mm. När jag gick på låg- och mellanstadiet så var det väldigt fult att köpa second hand. Nu är det ju trendigt och coolt men det är kanske bara egentligen för vissa som ja. är Jag tänker det är trendigt och coolt när du har valet. Ja, just det. Du hade en till tråd. Ja, den andra tråden var en helt annan tråd. Och då är man tillbaka till oss och vårt dåliga samvete oh. <laughs> över att vi sitter här och har en lön för det vi gör. Och nu har det ganska bra på många plan. Särskilt, ja men, man vet ju aldrig hur en människas liv ser ut. Men just ekonomiskt och den tryggheten. Eh, och då minns jag, jag var på en diakondag där biskopen också var. Johan. Och nu kanske jag säger helt fel. Han får väl så ringa upp och klaga om man skulle höra detta. Och jag har citerat fel nu. Men då så minns jag att han sa att vi behöver komma ihåg att allt det vi har faktiskt är något som egentligen är oss till låns. Um, och att det kanske inte handlar om att sälja allt vi äger och ge till de fattiga här och nu, däremot ska vi veta om att när den kallelsen kommer om den kommer att nu ska ditt, nu, nu måste du lämna det här, du ska göra det här åk iväg, sälj ditt hus, ge till de fattiga, mm. eller vad det nu skulle kunna vara um, då måste vi vara beredda att göra det här, så det handlar om att vara redo, veta att det vi har fått det är en gåva, det är ingenting som vi Just det. Så att kan vi... behålla själva utan... ja. Och att vi inte blir förfästa Vid det vi har då Ja, som hinner... ja. också och... intressant Och viktig Införsvinkel Jag tycker det, sen samtidigt är Det är lika väl som allting annat Att då kan jag också rättfärdiga Mitt eget levande med det Så att det, är ju... Just det För ja. Gud är ingenting omöjligt Eller ja. det kan stå till med Allt är möjligt för Gud Ja, ja. Um, Går vi tillbaka till den här allt för Gud allt möjligt. Just den meningen där. Vi började ju där. Eh, vad, vad säger egentligen? Jag tänker just Gud. Vad säger den här texten om Gud? Jag eh, funderade på den frågan innan här. Och kom inte fram till något sådär jättebra egentligen. För, för just, jag just därför att den här meningen bara står... För Gud är ingen, eller för allting är läs innan Ty för Gud är allting möjligt Ty för Gud är allting möjligt att, Och sen så stopp Att vi själva på något sätt får Fortsätta där ja. Eller hur tänker du? Jag tänker att det måste ju handla om vilken situation Vilken situation är omöjlig för mig Nu tänker jag igen Om jag tar den här mannen i texten Han går bedrövad sin väg För att han ägde mycket mm. Och jag tänker i den bedrövelsen finns ju en önskan om att följa fast där tror jag fortfarande att det handlar någonstans både om att för Gud är allting möjligt men bara om vi låter det vara det det är ju inte så att vi blir tvingade in att, mm. ja nej men nu kallar Gud mig till att sälja allt jag äger och ge åt fattiga, som för den här mannen eh, jag vägrar mm. nej då kommer inte Gud att tvinga dig att göra det här men om du följer kallelsen så måste ja. jag någonstans ha en tillit till att gudbär i det. Just det, Även. precis. Ja, men så att det blir på något sätt att det, för det, så det inte blir antingen eller nu är det så här, du kommer bara in i Guds rik om du gör så här. Eh, utan det blir återigen nåden som är, eller återigen det var första gången vi nämnde detta ja. ord under det här samtalet. Ja. att nåden faktiskt vi är, för som jag också sa inledningsvis att den här texten tar upp så mycket det är så mänskligt i frågorna och reaktionerna att man blir bedrövad som vi sa när man inte får det svar som man vill ha och det gör ju vi människor vi ställer ju oftast frågor och vi vet redan innan vad vi vill ha för svar likadant att man är ganska ego, egocentrisk vad ska jag göra för att jag ska få det så bra som möjligt och när vi då har gått tillbaka och sett att Jesus har ju svarat på de här frågorna om och, om och om igen men återigen ställer vi dem om och om och om igen och jag tänker, där igen nu jag känner jag så många, vi måste ha tillit innan det måste vi inte alls för att jag tror att vi kan bli burna utan tillit också det blir bara enklare för oss med tillit men just det här med nåden att vi hela tiden lägger ansvaret på oss själva, för det är ju det som händer när vi ställer de här frågorna, vad ska jag göra mm. nej men du kan inte göra något mm. du kan bara ha Intentionen, viljan, önskan Och såklart sträva Åt det hållet, men ingen av oss är perfekt Det var fina avslutande ord tycker jag Vi slutar där Får jag hoppa in ändå, även om du sa det Nu är lite så rabiat motvälsdiakon Men det är ja. bara en mening som jag ändå vill ha med Gör sig eh, Samtidigt som den här Jesusbilden är så hård så, säger, så står det också att Jesus såg på mannen med kärlek in Alltså just den lilla meningen har gått mig förbi ja. läs det precis som det står här Jesus såg på honom med kärlek och sa det ett fattas dig du tack, de orden får avsluta helt plötsligt så blir det inte det som jag såg i början att det är lite, han är lite hård, han är lite irriterad jag ska nog läsa nästa gång jag läser den här texten ska jag läsa med andra glasögon istället med kärlek Tack så mycket Kristina. Tack så mycket.